yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum zhunubakum wa men yut'i illaha wa rasoolah faqad faz fawza a'zima a'ma ba'd fa inna asdak al hadith kitabullah wa khaira al hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdafatuhaa wa kullu muhdafatin bidaha wa kullu bidaha volala wa kullu volala vinnar sasa heer e themi në hytëbe ajetin që thotë Allah i më dhëruar, ja ju e ledhina me nukëtë të kullaha vë kulu kaulan së dida, edhe sa shumë largë jemi në për tja jeti në cilin thotë Allah i më dhëruar, o ju që keni besuar, ki e një frikë Allah dhe thoni fjalë të drejta, fjalë të sakta dhe fjale e drejtë është e ku nërta e gjinjeshtërës ndër të tjera. Dhe u drejtojtë allohë besimtarve duke o thënë o ju që keni besuar Për të thënë nëse ju me dëvërtet jeni besimtarve nuk keni munafikë Atër duhet thoni fjallë të drejta Sepse munafikët janë ata të cilë nuk thonë fjallë të drejta Por thonë fjallë të shtremta Munafikët janë ata të cilë gjenjen Ma dje profet i sallallahu aleyhu a sellem Në hadithin që e trasmeton ima Bukhariu dhe tjerë Ka të reguar që njën nga cilësit më kërësorët munafikut është gjenjeshtra Ajetul munafiki 3 Shënjët e munafikut të t'janë 3 I dha hëtë dhe këdëb Kërë i fletë gjenjen Kërë është një për shënjëve kërësorët munafikut Për në edhe Allah subhanë wa ta'ala Në jetën e parë të suhe se lë munafikun Ka thëmë për ta Wallahu jeshë hëdu innehum lëka dhibun Allah u dëshmonë sa ta e në gjinjështarë Gjinjështara është një cilësi e ullët Që nuk i takon në besintarit Edhe gjinjështara është një përcilësive Më të dukshme të monafikut Ata gjinjën Ata shpifin Ata nëzirin gjërët pa qëna për besintarit Ata rëpiqen të shuhen dritën allot me gojnë të tyre Ata thuin fitën e Tu i ndrëdhikun ndaj besimtarëve me gojën e tyre, por nuk e kuptonin që ata me këtë që bojnë vetëm se shkatërojnë vetën vetët e tyre. Edhe i gjen munafiqët në të njëjtën kohë që ata thurin dhe endin pëlhuret e gënjeshtrës, ndërkohë i shikojnë ata në pamjen e jashtëme që thon fjalë të bukura, të mashtruese, edhe të thon Omin hum me je kulu dhe nli ola teftinni Disa prejtyre thonë mjep le dhe mos më nfut në fitne Po duan munafikët të ruhen nga fitnja Aish shumë të dëvoqëm ja munafikët Dhe aish shumë ruhen në ta nga gjinjeshtra Dhe aish shumë të mirë janë ta me ola në më dhe ruhen A i se i kërkojnë dhe profetit së lëmau a.s. leje sepse kanë frikë se do bije në fitëne Dë me thënë munafikët duan të ruen nga fitënja Por e realiteti të regonë që ata sa herë që thomë dhe një fjallë Ose që bëndë i veprim ata në të vërtëve vetëm se bije në zhyton dhe më keqë në fitënja Kështë që nuk duhet që besimta të më shtronë nga fjallet të tyrë të bukra që thonë Ne duhet të ruëmi nga fitënet E pasajtët Allah në vazhdim e la fil fitënet i sakatuk O a inë në gjehenne me lë muhita të mbil kafirin Tho por ata në fitën e ranë Dhe gjehenemi do t'i përfshi qafirat Në fitën e ranë Fitën e të tyrë e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 të gjithë atyre që duhet në marim sim, përse historie, edhe alloj më dhe ruhet dëshiron të manë të sejnë, ndërëdhije që ndodhja të her, që të ngrej latë disa njërë së dërvoqëm, e të të regoj njërë zë që ky është përfundimi dërvoqëmëris, edhe ky është përfundimi shpifjes dhe gjenjeshtës, e gjenjeshtave dhe munafikve, të cilët pretendojnë se duhet të ruhen nga fitnet. Po val gjenjeshtra nuk ë Po shpitivja ndaj muslimanëve a nuk është fitne? Apo kjo është fitnë e lejuar? Apo është fitnë që është vajzip për hir të davës? Transmetoni më Buhariu hadithin nga Imam Az-Zuhri. Ka qenjë për tabirinve i cili ka dëgjuar në gjarjen që ka ndodhër në kone profetit s.a.w. nga shumë sahabë. Dhe thot e kam dëgjuar të dhe kam kuptuar dhe po atregoj thejlbin asaj që kam dëgjuar për gjithë tyre. Dhe thot që a ishe r.a. doli me profetit s.a.w. për një udhëtim. Sepse profetit s.a.w. kur dilte në udhëtim, hithën në short se kur shprej gravët të ti do dilte me ta. Dhe të të të të të të të të të të t Edhe njëra shortja ishës me të saktimin Allah madhroj që të bëtaj që do Allah subhanu wa ta'ala. Edhe dolem për në uhtim, në një luft, ku këthehem, thota ishë e profeti sallamu sallam daloj një natë një vend, edhe zbrita për të shkuar, për të kryur e të që kryur në shdo njëri largë u shtrisë. Ku këthehem dhe bëm gati për ty për në dheve, shof që varë si e qafës më kishtë e ranë. Edhe gratat her i hypnin në një si tip kuti që quhej hedge, që ndonte të mbi tëndeve sepse deveja e dinin zgjidhje më gung, nuk ka kutule njeriu unt, por që se nuk i shtrohet diçka për sipër. Dhe grave, për qëndër sa më të mbuluara, u vendosnin një si tip kuti e të lart, që ishte e hapur nga lart, por që nuk e shikonin burrat nga anës dhe as nga poshtë, për që sa më e, e ruajtur, dhe ata e banin katër veta dhe hypnin mbi hedge. Kë quhej hedge, tip kutije. A thoshte isha Vini këta katër persona dhe më hybni në sipër në dheve Mbjetë të mbjetë mbjetë drasën Thotë një po unë mëmendi kur pashqe varësja më kishtë e rënë U ktheva për këkuar varsën E gjitha varsën Kur kthehem shikoj që ata këshin nikur Të gjithu shtria pa përja shtim Me sa duke dhe isha kër ata kanë ngritur drasën Kanë kujtuar se unë jam brënda Sepse thotë atëherë thotë gratë kanë qenë të lehta Në që nuk hanë në shqimë Rëndet dhe ato duke e ngritur drasën kujtuan se ishte branda ishe dhe e vendosën e të sipër dhe unisën gjithu shtëria. Ate dhe dhe dhe ishe kure parë shgjendin e të dhe forme që gjithë kishë një kur, thash do qëndrej këtu në vëndin tim, sepse ata dhe më kërkoj nuk do më gjenë dhe do këthehen dhe më gjenë gjen në vëndin tim. Ate dhe dhe dhe ishe u shtriva atër. Ndërko e zuri gjumi, atër e vjen Safuan ibnë Muatil e Sulemi dhe pastaj e Dhe Ka qenë një prej sahabëve i cili kishtë ndetër mba mrabë o shtris Edhe thota isha me një kishtë e njohur që përpare se të bëshet dëtyrë hijabi Edhe kun pa fëtyrën ti me Sepsa i kishtë zbulu fëtyrën Më njohu direkt Edhe tha Inna lillahi wa inna ilihi ragion Nuk tha më asë një gjusën fjale përveç kësaj Por u li dhe ven U largua Dere sa hypa unë dhe ven Dhe pasaj hesi përpare Edhe tërhishtë të dhe venë Deri sa mbritëm paradite tek ushtria që kishte ndaluar në një vend. Kur e paën munafiqët këtu, atëherë ata filluan të, të kërcenin nga gëzimi. Atëherë filluan të hedhin valë munafiqët. O, vlezë munafiqët nuk flasin në çdo lloj momenti, sepse e dinë shumë më mirë që nuk u besojnë fjalat e tyre, por gjenin momentin e duhur që po të thuat fjalat e tyre ajo është besueshme te njerëzit edhe atër doli koka e monafikëve abdullaj më në ubej më në seluli edhe filloj duke shpifur edhe duke thanë që a ishe karën në imoralitet dhe kjo ishe një shpifje shumën dyr mandje shumë rënd dhe sepse ajo në realitet do të thoshte të njëmi profecis kjo do thoshte që në shfamilën e profetit egzisto ka pisliku Si pas munafikëve, edhe këshu atë në shdo kohë, përdojnë shpif jetë për të hedhur poshtë të vërtetën. Kështu munafikët në shdo kohë përdojnë shpif jetë dhe i kalenjë në të të njëri tjetëri për të hedhur poshtë të vërtetën. Mirë po, kur dene vërteta sheshit, atë hejmer për para, munafikët dhe njarit e tyre, rrota, histori dhe i shtypa ta njërë për gjithmonë. Kër e shikon në gjendin e të lojforme, a ishe hypur në dheve edhe një personi huaj e ngjisa dheven Filon duke folur munafike dhe ata që kishin zemrët e smura Ma di e u futën të disa sahabë, por a loj më dheruar u afalja të gjuna fatyre më mrapa Sepse u leze një shpifja kur përhapën dhe me njëzve, a jo bëhet me e vërtet sa e vërteta A i sa njezit janë të gaqën të abesojnë Në zdo gjinjeshtë dhe zdo doj shpifje Ndre sa kur thua një vërdet janë të përdistozuar Të mësë të besojnë të E thot a ishja O këthyem Në medine A ishja nuk ishte dhigjuar gjefare Se që farthuashen medine Por thot u smura Mirë bëvua e rejtë që profetis Sona Loni ose lem Nuk më silëshem më si që silëshem për para Sidomos kur isha e smur thot nuk silljën ndonjë fort por hynte dhe thjesht më pyeste dhe më thoshte si je dhe kaq dhe ikte. M'u bëri pushtype sjellja si e tij e ftohtë. Atëmbas i kaluan 2-3 javë ta isha radhi Allah anha rreth 3 javë. I kërkova profetit sallallahu selam leje që të shkoj tek prindit e mi sepse arsye pse kërkoj leje ishte Sepse një natë dalë në omë o mistahë, një prej gravet sahabbe, dhe thot dilë një natëm për të kryrë nevojnë personale jash me dinës dhe këshu ka që në zekoni arabëve t'i kur dinin jash me dinës largë. Dhe thot u pëngua omë o mistahë dhe kërë pëngua nëna mistahë u dhe më thënë, thot u shkataroth mistah. mistahë, mistahë ishte djali sajnë. I thot a ishja mjerë për ty të shfarë po thua kështu. Misah ka marë pjesë në luftën e bedrit Ti thua përta Allah është këtë roft I thëtu mu Misah A nuk e këtë gjuar të i se qëfar kanë thënë ata për ty I thëtu e nuk e di qëfar kanë thënë për mua A që pasë këtë që nëne besimtar Bëa ishe rrët dhe Allah në ha A i se nuk e këtë ishe përfyturuar Do se qëfar mund thoshin njerëzë për ta A dhe atërja të regonë Kërëja të regonë mërzilët shumë e ishe prejsa e se normalisht ishe shpifje shumë e rëndë Ishte shpifje shumë e rëndë Përfytërojnë ishte dhe njëri për jushë si kur t'i thuëshe kjo dhe shpifje a ti ose familje s'ti Qëfar do bënde? Edhe kjo shpifi ndodhe dhe në familje në profetit sallallari Selem që familje e ti për ne është me shtrejnë se familje tona Për ne është me shtrejnë se familje tona Dhe atë i kërkon leje profetit sallallahu alaihi wasallam që të shkoj te prindi i saj e sigurohet për të lajmë aşë se është i vërtet. Shkon tek nëna e saj, mbas i jep leje profeti sallallahu alaihi wasallam dhe pyet i thot nënës saj, "O nëna ime, a është e vërtet?" Dhe atë i thot nëna e saj, "Mos e mërzit do vajza ime, sepse çdo grua që ka shemra, shemra quhen gratë të cilat janë gratë e një burri. Çdo grua që ka shemra Normalishtë do kjetë zilis Dhe mos këruburre do Ata më shumë se tjerat Parna më së mërziti thot Ata rëtë dhe ishe filloj qaj Qaj edhe nuk më shteron të loti Qaj a ditën e qaj a natën Qaj a ditën e qaj a natën Dersa vjetë një grua prej në sarve Edhe kërkon lejt futën shpintime Edhe Futët dhe ajo dhe fillon qaj në jo me mua thot Gjithashtu nuk të njaj e të regohet Që umu e jubë Në nësari e shkën të ke bua jubë Dhe i thot O e bua jubë A e këtë gjuar se që fa thonë për a ishen? I thot e bua jubi O umu e jubë A do të bëje ti vetë një diska til? I thot ajo kur vëlloha jo Pasha allon në këtë të bëja I thot e bua jubi E për po, pasha allon që a ishe A shmëra mirë së ti I thot e bua jubi Shikoni o vëllezër se çfarë mendimi kam besimtarët e mirë për njëri-tjetrin. Wa la'ida sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi'anfusihim khayra. Fatallaj më dhur kur ju e dëgjuat atë shpifje, pse nuk menduam besimtarët për njëri-tjetrin mirë? Domethënë në samuna u zhytën në pisllikun e tyre. Edhe ran në lumbin e rradës. Se nuk ishte kjo thllumb i parë dhe as i fundit i tyre. Po Juben Tar shpou kishte me thllumb që zhyteshin të. Kështu mendoi e bua Juben Ansari, i cili ishte i devoshëm. Gjithashtu edhe Zejnë bint Uxhash, që ishte gruaja e Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem, e pyeste Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem, "Çmëndinge për të?" Mbas i donut Allahu, ai dhe i thot ajo, "O i dëgjuar Allahut, un nuk di për të vetëm se hajr." Dhe më pas thot Aisha Radiyallahu Anha, Zeynë e përka që nga gratëve qanët të të cilin E ruët i Allahum e dëvoqëmërinë E sa që kishte Dëvoqëmëria është kaku që e ruën Një riu nga zhytja në të pislike Tho të ishe qaja Aj shumë Sa mendova se do vdes nga tjarët Nuk më shteron të loti Dersa vjen profetis Sallallahu alisallem Edhe pastaj Filon momenti fundit Momenti ardhës e shpalis Edhe për para kësaj Profetis Oselim Popriset i vinde shpallet Por nuk për i vinde Dersa u afrua afru një muaj Pa ardhur shpallet i prej Allah Qëtë ndash e këtë që është Kushtë shëvërteta dhe kushtë gjenjeshtra Edhe atëhere I mori mendimin Aliut radiallahu anhu Edhe Usamët në Zedit Edhe u tha atyre Që mendim keni për e ishen Si e një hnia ishen I thot Usamët Ose baba i ti i zedi i thot o i dërguar e Allahut Ne nuk njofim për e sajë vetëm se kajrë Purse ali i thot o i dërguar e Allahut Gratë janë shumë të akëshu të nuk epse kufizorë vetëm e ta E me gjithë dhe të ti mund pësësh beriren që ishe shërbëtoria ishes Sa jo ka për të tërgut vërtetën Edhe pësim beriren Radhi Allahu anha Edhe i thot berira o Allah e dërguar e Allahut Nuk di për e sajë vetëm se kajrë Nuk di për e sajë vetëm se kaj Ajo është një vajzë E cila është shume E ciltër, shume pasë A i sa dhe delja thotë mund të mashtroj E dviti tja haj Brumim brenda në shpitsaj është njëri thiesh, nuk është njëri mashtrus Nuk është njëri dhe nëndë që ditë Bëjt dreva Edhe atërë kur profetis Sallallahu a.s. Sigurot edhe pse a i dhe më thonë Nuk mund të arguzon të grua në ti Pa faktë se kjo slejo është në fej Dhe i shte U sigurua nga dëshmitarët besnik në gjith dhe pastaj doli përpara njerëzve të gjithëve në Medinë. I mlodhi sahabët e gjithë dhe të gjithë banorët e Medinës dhe u tha: "Kush më justifikon mua të vras, që ta vras atë personin i cili më ka munduar mua në familjen time?" Si? U ngrit i dërguari i Allahut për të mbrojtur ndërën e tij, u ngrit përpara njerëzve të flasit që të mbrojë Ndejnë dhe pasërti në gruasë të ti Mbasa munafikë nuk u vjenë mirë Sepse munafikë nuk duajnë që të dalin sheshit shpive dhe tyre të Dhe thonë që është këtë person që ngrije dhe fletë për vetën e ti Ngrije dhe mba ligjera për në bojtër vetën e ti Nuk kemi parën dhe një herë diskatë të tilë Nuk duan e ta që të ngrije të i dërguja o modë të të thot njëse që kjo është shpifje, sepse ta të dëshirojnë që të ishtojnë edhe më shumë shpifje dhe tyre, pa ndër nuk kanë dëshirë dhe nuk e lejojnë munafikët që dikush të ngrije dhe të mbrojnë vetën e ti duke thënë nuk është shpifje. Sikur se thadhe Jusufi a.s. kalë e jera u edhe të një anë nefësi. Po më thoiu vetën e tij thonë ajo është ajo e cila më nxiti mua por i mohët dhe jo unë. Për të më thojtur vetën e tij kur se mufikun nuk u pëlqen kjo lloj gjëje. Sepse sipas tyre kjo është mbrojtje e vetës dhe mbrojtja e vetës nuk u le joka. Atëherë profeti sallallahu alejhi wasallam u tha sa haf kush për ju shumë jep leje edhe më justifikon që un ta vras të njëri i cili më ka munduar në familjen time. Është faktologjik që ky veprim nëse do bëhej të bëheshe me pajtimin e tijillëve, se po ose mos u bëhen pajtimin e tijill do ndodh atër luftë me sahabe. Atë atë u ngrit sahabe Ibn Muadili dhe tha o i dërguari i Allahut na thuaj, kush është ky se nëse është prej fisit ton, prej Ausit, ne do ta vrasim vetë. Dhe nëse është prej vëllezërve tan, prej hazrethëve, do urdhërojmë pikë që ta vrasë atë. Atë u ngrit një sahabe prej hazrethëve dhe i tha Tho ta ishe kërë ishte njëri mirë Mirë po në këtë moment thote mundi dashurie e fisit Edhe tha gjinjeve i thasadit Por tinga që e dije që a i nuk është prejush Por është prej neshë pa në e dhe kështu Ate unë gritë në du fiset Por të zënë me njërë tjetër në derë Sa zbritë i providhë sërem nga hytë bja dhe filoj të këtëson Dhe deshe këtësoj e ta Edhe më bërëtë që është e në të lefarme Ate është konë profetit sallallahu a.s. të ka ishja për të apyetur dhe për të këshiluar atë, edhe këtu përsa i zbërqpalli për Allahu subhanahu a ta'ala edhe kështu Allah i madhuruar e pastron ndërën e profetit ti edhe pastron figurën e islamit edhe kështu Allah i madhuruar e nëzirë në pah të vërtetën në basi ka luajtur e kota me njerëzit për shumë kohë Dersa kur vjen e vërteta O kulja al haqku O zehqa al batil Thuaj erdhje vërteta Dhe u shduke kota In në lë batila ka në zëhuka Dhe kota është, është dukur Lusë Allah në madhëruar Qëtë në ruaj gojët tona Dhe zemrët tona pëjtë kotës Elhamdulillah O salatu O salamu O salamu O salamu O salamu O salamu O salamu O salamu O salamu O salamu Shkom profetis s.a.v. të ka ishja r.a. të këshpia e bubekrit dhe i thot Mas i thot ishte e bubekrit të prezent Edhe mamaja i ishës dhe mënë që është të vjera e profetis s.a.v. Dhe i thot profetis s.a.v. të prindëve të mi Edhe i thot profetis s.a.v. o a ishe Nëse ti ke bërdi shka pendohu të ka Allah Se Allah i madhërua është penduhës dhe falës është e i cilë të përnën të obën dhe falës i madhë Dhe nëse nuk e bërt gjë, Allahu do të të pastroj. Po në këtë moment që m'foli profeti sallallahu selam, më thotë më shteroj loti. M'u tha loti dhe më thotë më erdi fuqinë e zemrës. Edhe atë fola. Dhe i thash, unë e di që ky lajm u përhap. U përhap dhe ju e dëgjua dhe e besuat atë. I thot ai ishte profeti sallallahu selam. Edhe sikur unë të them juve që unë nuk kam bërë gjë. Dhe Allahu e di që un nuk kam bër gjë, ju nuk keni për ta besuar ato thot. E sikur un të them juve që un kam bër gjë, dhe Allahu e di që un nuk kam bër gjë, ju keni për ta besuar ato thot. Edhe shembulli me ju nuk është vetëm se si shembulli babait Jusufi, thot aty nuk u kujtu emri i babait të Jusufit, thot Jakubi alayhis salam. S'mukohet emri i tij thot. Thot Sabonun Xhamil, thot. Por un thot me ju vetëm se Bëjë durim të mirë Si shka thënë baba Jusufit Fësaburun gjemil O Allahul musta anu alama të asifun Thë durimi mirë Thë dhe Allahus më ndihmof Pa atë që ju shpifnin dhe i meje Shë thë të isha radiallahu anha Mas një mujë Sprove prej Allahus subhanu të ala Mas i deshja Allahus Përvon të besimtarë dhe munafiket Dhe të nzirnin kokat Munafiket të cilë shpifnin Shpifnin Në profetit sallallahu alejhi dhe sellem për të ulur poshtë e për të shujtur të vërtetën. Në këtë moment i vjen shpalla e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Në këtë moment i vjen shpalla e thotë Aisha baba i tim ishte gati sa duke i dalë shpirti thotë. Nga miraku se çfarë do të zbisë Allahu profetit i tij sallallahu alejhi dhe sellem. Gjithashtu dhe nëna ime thotë ishte shumë e shqetësuar, kurse thotë unë isha shumë e qetë. Edhe pse Nuk mendoje që Allah dhe zbriste për mua a jetë e Korani të cilat dhe ledzorëshin dhe dhe gjukimit Mendoje se Allah dhe të jetë të profetit ti një anë dërmanë të cilës dhe më pastronë të mua Ose të shkatë në djashënë në këta Por kur nuk mendoje që mund zbriste Allah a jetë në cilat pastrohesha unë nga kjo shpifje madhe Dersa thotë profetit dhe selen filluan duke i dalë djerësi që dinin djerësit në ditët e ftohta të, të dimrit, diers nga në rëndësa, nga pesha e madhe e shpallës. Dhe në momentin kur profeti sallallahu alajhi wasallam i mbaroi shpalla dhe u përmend profeti sallallahu alajhi wasallam atëherë i buzëqeshet fytyra dhe i thotë të përgëzoj ai isha se sepse Allahu i madhëruar zbriti pa fajsinë tënde nga lart 700 e i ve. Inë në ledhine gja u bil ifki rusë dhe të minkum latëh se bu sharrën lëkum bënua khairullëkum Atatë të cilët e sëllën të shpifje ishin dër ju hëtë Allah i më dëruar Por ju mësë më ndoni sa jo ishte e keqi për ju Kjo ishte e mirë për ju I pastore Allah gjunafet a ishe sërëdjallon E ngrite të Allah lardë më shumë se shdo gruë tjetër Dërnë atë dëgatër që shdë kush që e akuzon së të ishën rëdhjallan ha A i quët qafir Quët qafir sepse ka më hua kurani në madhë Ngritje lartë për Allah subhanu wa ta'ala Këshu i tërgonë Allah besimtarve Dhe përfundimi i atyre të cilët shpifin dhe besimtarve shumë i keshë Pasaj më si fletë Allahu dhe u jebë disa këshila besim të arbi që mos e përsërisin më këtë dënjarje je Që mos hesin më si hapave të munafik dhe U thotë Allahu i më dhëruar In në ledhine ju hibbunën të shial fahishët u fil ledhine amanu Lahum adhabun alimun fit dunja wal akhira Wallahu ja alamu antum la ta alamun Ata të cilët dëshirojnë që të për hapet i moralitetin dhe besim të arbi Për ta ka dënin të dhemshën dënjarën a hetë. Kanë thënë djetarët në tefsirën e këtia jetit. Se mpame në jashtë në duket sikur ata që dëshënë për hapet i moraliteti. Kuptimi a jetit është ata të cilët dëshirojnë dhe për hapin shpifjeps. Që filani ka bëri moralitet, filani ka bëri moralitet. Këta persona që nëzirë infekt të tila, për ta ka dënin të dhemshën dënjarën a hetë. Kuj desovla musimanë mos bëheshti dhe aspre e munafikëve të cilë të shpifën. Kujdes, sepse Allah i madhërua ka thëmë për munafikën në Kur'anën. Ja juherë rësullu, laje hëzun kelle dhine vësari unë afil kufri minë në lëdhine kalu, amanna bi afuahim olem të umin kulubuhum, o minë në lëdhine hadu, samma unë lil këdhibba. Sëtë Allah i madhërua, o ti, profet, mos të të shqetësojmë ty, ata të cilë të shpejtojmë për në kufërë, Ata të cilët thon kan besuar me gojën e tyre por në zemrën e tyre nuk kanë besim, janë munafiqët. Dha asçi futot të cilët e dëgjojnë shumë gënjeshtrën. E dëgjojnë shumë gënjeshtrën, do të thotë që kur e dëgjojnë gënjeshtrën, ai shkon e beson dhe e transmeton te tjerët. Ku janë këta? Këta që dëgjojnë gënjeshtrën shumë dhe e transmetojnë te tjerët, kush janë? Janë munafiqët që çifutot. Munafiqët do çifutot të dy rangje njerëzish. Një Janë njëzimë të pisë të shëqëris Të cilët e përqenjë për hapjen e shpifjeve në për shëqëri Për ndaj mosu bëjë si ata Profetis sënë Allah e sëllëm ka thënë në përfundim Këtha bil mar i këdhiben e ju haddith e bikulli ma sëmja Mjafton për njeri unë si gjinjeshtër që a i të tregojt gjithë dhe që të gjon Sa të gjon rruga u dha musiman Më si të regote të, të tje e sepse shumica të të u janë gjinjeshtra Një angi njështre që të cilat kanë marë një loj legitimiteti më të madhë Se sa gjithë e vërteta Sepse kjo është e vërtete njëzë si një urt, E keqja vërëpon kurse e mija hecën kam E keqja vërëpon Dëmë dhe, dhe në keqja për hapë të shumë shmejnëve njëzë Dëmë dhe në keqja për hapë të shumë shmejnëve njëzëve Ka një loj geni për brenda Që kanë që shrapin shumë dhe ti shpifin. U pëlqen kur shkon diçka të keqe në më besimtarë dhe me për më tepër hapin. Për këtë arsye si u ka thënë Allahu më dhua ata që dëshirojnë të përhapet i vojë tindë më besimtarë, por ta kanë dhënë ndërmshën dynjan ajet. Nëse i themi vetes më të vërtet besimtarë, ruaj gjuhën tënde se kjo i shkatëllon shumë izën e njerëzve. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë që transmeton Buhariu nga Ibn Abbas radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam kalon ndërmjet dy varreve Kado të dy vatrave tha këta apo dënohen, por jo për diçka të madhe, për diçka të vogël. Njëri për të nuk pastruar shënë urinën, kurse tjetri nuk ruhese nga gibet dhe nga anemimia, do nuk ruante gjuhën e tij. Edhe ka treguar një hadith tjetër që shumica e dhe dënimit të dë varrit për këtyre dy gjërave vjen. Mos ruajtja e gjuhës. Mos ruajtja e gjuhës është shkak për shkatrimin e njerëzit, është shkak që të çojë njeriu në hipokrizi. Hapja e veshit si vesh elefantit. Kondrej qdo të keqe Gjitha qdo të që njëri unë Deni të doj pike Gjitha qdo vë shpifje Qdo sh vë budha e liku Dhe për hapë të njëzit I gjeni të dojvaj bedesh të burë Më shumë se të gat Jamë bërë burë si gat e këqia Vëtë më lafe Në ditë në dinë bëjnë Vëtë të më rëmë e lafe Nuk për njëvim të shikush e i besim ta e mirë I të i liru në gjuën e vetë Nuk gjeni një personi Bërë me të dhe gjësh Nga të regullë bishë këtë këtë këtë këtë hrajë Se në është dëpsu besimi Për vetëm laka laka laka, laka laka laka laka laka laka Laka këtu laka të tje filarin Shufistanin shufistanin është tu Të gjire me gjithën bush në bushën të reforme Subhanallah Subhanallah Dhe i themi vetës besimtar Dhe i themi vetës besimtar Kur gjuhën dhe njërit për nësh Ashtë gjatë dhejt e berat Asi shpata që për çdo gjë që për para. i del përpara, a mendonin ta njerëzë se do shpëtojnë te Allahu i mëdhëruar në këtë lloj forme? Allahu i mëdhëruar tregon në Kur'an ahidet që përmendën mësipër që në këtë lloj forme njeriu nuk shpëton, por vetëm shkatron veten e tij. Prandaj detyra e besimtarëve vëllëzor është të ruajnë gjuhën e tyre. Ndaj shpifjeve dhe gënjeshtrave mos shpifin, as mos gënjejnë besimtarve. Nëse dëshirojnë të mbesimtar të mirë, Të ruen zemën e ty e për mendimi të keqë Sepse mendimi ke jeshtë këtëron njerëjun In në balovë vën një itëm Allah dhe në Koran disa mendime janë gjunafe Këto janë dëtyet e besimtarit Nësa i dëshiron të besimtari mirë dhe të largohet nga hipokrizia Nësa dëshiron që mësë hyi në rangu në hipokritëve Rangu në dyfëtyrshve të cilët për të ndojnë se ruen nga fitnetë Kjo është mënyrë të si ruar e ta nga fitënet, duke futur shpifjën dhe me të besimtarve, ma antë kësaj gjeje, ata e regoluan shëqërin dhe bërë një shëqëri ideale duke futur në të gjithë të lojt e fitëneve, me justifikimi se poru nga fitënet, Allah në ruajt nga fitënet, Allah në ruajt gjuhët tona, Allah në ruajt zemrët tona, Allah në nërgohët nga hipokrizia dhe nga gjithë atësitësit e hipokrizisë, Allah shpërën një një një një një nj